Fahamu nafasi yako ya kupata pesa na Dr. Shafi The Dawn. Mimi naituwa na niyasi Edgar. Siku ya leo, tunangazia jinsi ya kutambua riziki yako ipo upandigani kwa hisani kubwa ya Dr. Shafi The Dawn. Unaweza kumpigia Dr. Shafi The Dawn kupitia sim namba yake Anza nala na mekujumu Lisa, bili tano tano, sita tisa, bili sifuri, sifuri saba, tano saba tano. Au una weza kumfollow katika kula sawa kwa Instagram, anatumiya Doni underscore Finnes. Hebu tunde pamuia. Pesa inatambulika kama nje nzo kukuwezesha kupata kitu au huduma. Laki ni kuwa watu engi ne hujukuliwa katika tafsiri tofauti. Kwa wengine, pesa kwao huwa ni ulinzi na furaha. Na kwa wengine pia, huwa ni istarehe au njia ya kumaliza matatizo alionaye huyo muzika. Anasema Dr. Shafi The Don. Lakini kuna upande mwingine wa pesa. Ni namna gani unaweza kuipata au kuivute ijeku wako. Kujewae kusikia watu akisema. Kwanini flani anatengeneza pesa nyingi kuliko mimi... Na wakati tumezaliwa tare moja na nyota yetu ni sawa. Pamoja na kuamba, nyota yako inachangia pa kubwa katika kupata pesa au tajiri. Kuna mambo mingine ya naweza kuwa mchango mkubwa sana katika kupata pesa. Kwa mfano, sehem ulipuzaliwa. Elim yako, makuzi ya wazazi wako. Pamoja na mambo mingine ni moja wapo ya mambo ambayo, yanachangia wewe kuwa na uchumi mzuri au kifuti ucha pesa na sama shafi the dawn wakati mwingine siya wewe tu hata mimi hua na juuliza ni kwanini watu wana uzaliwa atare moja muwezi moja lakini hua wanatofautiana mwingine tajiri na mwingine maskini au hana chochote choka mbaya wa swahili tunamuita balanjuna mwingine tajiri na mwingine maskini au hana chochote Bua kwa mpalange wanamuita scraper. Buanawe. Kuanza kabisa jina la kuni muhimu sana. Kama Elivio tarayakuwa kuzaliwa katika kuku sedia uewe kupata pesa. Mfano unanampatoto jina matatizo. Shida au tabu na kazi hali ka unazani nini kitatokea? Jina huo rinaweza kubadilisha lakini ni tarayakuuzaliwa hai badiliki. Kama ilivyo mshali wa campus ambao saa zote huwa uneleke ya kaskazini. Hii ndiyo sababu kila tare lazima iwe na maelezo yake ya namna ya kufanya ili kuweza kupata mafanikio. Mfano hata ukiwa mezaliwa tare moja na mtu mwingine. Hamwezi kuugua ugonjwa moja au kuhoa tare moja. Na wala kuweza kupata mafanikio wakati moja. Kwa hivyo tofauti zirizopo za namna kupata pesa, ni lazima zieleweke. Sasa basi, turudi kunye hoja ya msingi. Unaijua nafasi yako ya kupata pesa? Sikiliza hii. Ikiwa umezaliwa tare moja, tare kumi, kuminatisa, shirinatisa ya mwezo wote ule. Au kama hujui tare yako ya kuzaliwa ikiwa jinalako limianze na herufi A, J na A's. Wewe tabia zako kwa ujumla ni kuamba unazichukulia pesa kama njia kumaliza matatezo yako, au njia ya kuinua jinalako, hadhi yako, au nafasi yako kimaisha na katika jamii. Njia nzuri ya kwako kupata pesa ni kwa kujiingiza katika nyanja au kazi amba azoni mpia na halizi, au za huwakika kwa maana ya kufanya biyashara mpia kuwa na miradi mingi kwa wakati moja. au huku kia wanafanya kazi, unafanya biyashara pia. Dr. Shafi The Don ya nasema, kama ilivyo tare yako ya kuzaliwa, unatakia uwe na mamlaka juu ya wengine kwa mana ya kwamba, uwe wewe ndiye miliku wa shuguli. Kama kampuni, basi weyaku mwenyewe, na siyo kuajiriwa au kutumwa. Jitegeme, jitume na uwe ni wewe. Jaribu kuwa na hisia au mawazo kufanikiwa na mara kwa mara, buni inji ya tofauti za kupata pesa tena nyingi. Jaribu kuwa muaminifu na kopa katika taasisi zinazo eleweka. Miezi ya februari, april na agosti ndio miezi yako ya mafanikio. Katika utekelezaji wa shuguli zako jaribu sana kuwa makini na mfuatiliaji wa mambo yako usiwachie wengine. Tahadhari katika miezi januari, Mei na Oktober. Hii siyo miezi mizuri kwako, usikope wala kukupesha, au kuanzisha shuguli yoyote kipato katika miezi hiyo. Utakula hasara. Shaureza ko. Waliofanikiwa katika kipengele hiki ni wafuatao. Namba moja ni Doll Patron. Alizaliwa atare kuminatiza. Mwezi wa kwanza mwakilifunyumia tisa stinane. Wapili ni Rod Stewart. Alizaliwa atare kumi mwezo wa kwanza mwakafu njimia tisa rubana tano. Watatu ni Lee Marvin. Alizaliwa atare kuminatisa mwezo wa pili mwakafu njimia tisa stinane. Wanene ni Jacqueline Kennedy. Alizaliwa atare shirina nane mwezo wa pili mwakafu njimia tisa shirina sita. Watano ni Lisa Marie Presley. Alizaliwa ataree moja, mwezo wa pili, mwaka lafumia tisa, shurina tisa. Wasita ni Bruce Wills. Alizaliwa ataree kuminatisa, mwezo wa tatu, mwaka lafumia tisa, hamsi na tano. Wasaba ni Evander Holfield. Alizaliwa ataree kuminatisa, mwezo wa kumi, mwaka lafumia tisa, stina mbili. Wanane ni Henry William Bill Gates. Alizaliwa ataree shurina nane, mwezo wa kumi, mwaka lafumia tisa, hamsi na tano. Watisa ni Teddy Tana. Alizaliwa atare ya kuminatisa, mwezo kuminamoja, mwakilafimia tisa, thilakina nane. Hawa wote walitumia kanuni hizo, na wakafanikiwa maishani. Sasa ba, situ ingi katika kuangalia watu wa kundi lingine. Ikiwa umezaliwa atare mbili, kuminamoja, ishirini, na ishirinatisa ya mwezo wote ule, kwa kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, kumilafimia, k Kama ujui tare yako kuzaliwa ikiwa jinalako li mianzina herufi B, K na T. Wewe hua unakuwa na aibu sana katika utafutajua pesa, hasa katika shuguli zaku mwenyewe. Njia nzuri kwako kupata pesa ni kwa kuhifadhi kidogo kidogo kwa muda mrefu. Kwa upando nyota yako, huwezi kupata pesa nyingi kwa wakati moja. Na huwa zinakuja ukiwa unajishugulisha na shuguli zinazo husiana na jemi Mambo ya ubunifu Ndinu na mipango ya watu ambao mnaelewana au wako tayari kushirikiana na wewe Hiyo itakuongezea speedi ya wewe kupata pesa Jiunge katika kusaidia watu hiyo itakuletea faida ya kifeza badae Biashara ya kununuwa na kuuza itakupa faida kubwa sana Shuguli za kweza kipato Kuwa zifanyiki kushirikiano na watu leo zaliwa mwezi January, May, July na October. Kuwa na tazari, kuko papa pesa au kujengiza katika biashara mwezi April, November na January. Dr. Shafi the Doni na seema, boliofanyikiwa ambao ni mamilioni ya katika kipengerehiki, wakuanza ni Oprah Winfrey. Alizaliwa atareishi nini mwezi wakuanza mwa kifimbe tisa hamsinane. ワピーニ Michael Jackson、アリザリワータレイシュリナティサ、メズワナネ、マカフィメティサハムスナナネ、ワタトゥニスパイキリー、アリザリワータレイシュリニ、メズワタトゥ、マカフィメティサハムスナサバ、ワネネネキンディ・クロフォード、アリザリワータレイシュリニ、メズワピーニ、マカフィメティサスナセタ、ワタノニ、アンレアガス、 Amezaliwa tarayi ishirini na tisa, mwezi wanne mwa kufumia tisa sabini. Umeni padam paga hapo bangosha, ikiwa umezaliwa tarayi tatu, tarayi hakuminambili, ishirini na moja na thalathini ya mwezi wa watuule, kama hujui tarayi yakuwe kuzaliwa, bas ikiwa jina la kodi mianzi na herufi si El Nayo. Wewe ni mtu ambaye huwa unaishi kwa wakati huo uliopo. Kwa maano natumia unachokipata kila kinapokuja. Halihi inakufanya utumia hata kibayako lionayo au mtaji wako lionao. Njia nzuri ya kukufanya we na pesa nyingi ni kujithibiti. Ukifikiri ya makubwa basi utafanikiwa pakubwa. Neno kushindua ilisiwe lako. Ukiwa natabia kujiamini utafanikiwa sana. Ukiwa natabia kujiamini utafanikiwa sana. Kopa kuwa muaminifu na lipa madeni yako kwa kati, muda mzuri wa uewe uwe kupata pesa ni mwezi maji, may, October na December, mwezi ambayo unaweza kupata matatizo kifedha ni mwezi wa February, June, August na September, na kama darasa limekuacha uewe mpya tu Dr. Shafie the donor mnyewe kwa nambari hizi, sifuri sitatiza. ビリシフューリ、シフューリサバ、タノサバ、タノ、アウンフワテインスタグラム、カジナルドニアンダスコーシャフィネーズ、イリキューアマンボメンギザイリ、ヤポーニムトゥビゼ、サナ、サナ、ウォリオファニキワアンバウニマミヨネークオキペンゲレヒキ、ウォークウォンザーニビリコスビ、アリザリワタレクミナビリムウザサバ、ウォ i クフィミアティザ、テ a フナサバ、 マイケティーソン。ありざりわたれーティーニー。もえぞーせいたんわかるふみててててて。わ WA s エディマフ。ありざりわたれータと、もえぞーねんわかるふみてててててててててて d i ててててててててててててて a てててててててててて w ててててててててててててててててててててててててててててて a WANNE n て MEL GIBSON Al ALIZALIWA てててててててててててててててててててててててててててててててててててて h a m ててててててててててててててててててててててて o ててててててててててて ATARE THELA THINI Mwezo kuminambili mwakelifunyumia tisa sabinatano. Ikiwa umezaliwa tare nne, kuminatatu, shirinambili, thilathina moja ya mwezo wote ule. Au kama hujui tare yako kuzaliwa, ikiwa basu jinalako limianzia na herufi D, M na V. Wewe ni mmoja ya watu mbao, unaweza au unapata pesa zaku kwa wingi sana katika njia ambazo sisa kawaida. Kuna wakati, unaweza ukawa na pesa nyingi sana, na kuna wakati pia, unakuwa huna kitu kabisa. Unaweza kuwa tufauti na pesa, lakini unanjia nyingi za kuzitumia unapozipata. Ili kuhifathi hizo pesa. Unatakia uwe na rekodi nzuri ya feather. Majeti nzuri na matumizi yako ya indani na kipatu chako. Unapofanya manunuzi, jaribu kuomba punguzula beii. Nunu a vitu vya baya chini na utapata mendeleo makubwa katika pesa biashara na masuala yakipato yafanyike mwezo wa Februari, Juni na Agosti, mwezi mibaya kuwako kifedha ni mwezo wa Januari, Mei na Oktoba, wiyogopeka maukoma waliofanyike wambao ni mamilioni ya kuwakipengele hiki ni hawa wakuanza ni Steve Wanda alizaliwa tarayeku mna tatu mwezo watano muakarafini mtisa hamseini. ウアピールにクリント・イス a ィウォッド。アリザリワー・タレー・ティラ n ィナモヤ・モエズワタノ。モ a カ a ル・フニメティサス・ティナ・ n i ター。ウアタトゥニ・ウエス・リー・スニーブス。アリザリワー・タレー・ティラティナモヤ・モエズワサバ、モア・カフニメティサス・ティナ・ビリ。ウ b ナ・ l ナオミ・キャンプ・ベル。アリザリワー・タレー・シュリナビリ。モエズワタノ・ a ア・フニメティサ a t a ニ。ウ n タノ・ナ・ m ア・ウ・ミ h シ ni デ e n n i s ス・ロ d ドマン。 Alizaliwa atare ya kuminatatu mwezo wa tano, mwaka alifunyumia tisa stinane. Ikiwa umizaliwa atare ya tano, kuminane, shirinatatu ya mwezo wote ule au kama hujui atare ya kwe kuzaliwa. Basi ikiwa jinalako wali mianzia na herufi E, N na W. Wewe ni mtu ambaye unapenda kuishu kwa wakati, kwa maana ya kutumia kilichopo chote kulingada na hali yako. Hali hii au tabia hii ulionayo. Huathiri sana kipato chako. Huna tabia nzuri ya kufatifeza. Wewe ni mtu ambaye unaweza kupata feza kwa kufanya majaribio yani bila kuwa natathari na kukubahatisha. Shafia nasema, ukiwa na shuguli zaidi ya moja, inaweza kukusaidia sana kupata pesa za ziada. Kwa vile namba tano ni namba ya habari na matangazo. Jitangaze sana kupitia radio, television na magazeti utapata mafanikio makubwa sana. Ukikumbuka kujilipa wewe kwanza kabla huja walipa wengine. Utaona kipata chako kitakuwa sana kwa haraka. Mafanikio yako ya kipesa huwe yanapatikana sana mwezo wa februari, mei na juni. Na miezi mibaya kwako kipesa ni mwezo wa januari, machi na disemba. Waliyofani kwa ambao ni mamilioni ya kuweke pengelehiki ni kama fatal namba moja ni Julio Iglesias alizaliwa atareishurinata tattoo muezo atisa muakrifi matisa rubananne wapili ni Michael Caine alizaliwa atare kumi nanne muezo tattoo muakrifi matisa thirinata tattoo watauto ni Prince Charles. ウォーカーフィメティサー・ロブナナーネ。ウォーネネ・クイ o ン・ジョ l ズ。ウォーカーフィメティサー・ロブナネ。ウォネ・クイーン・ジョンズ。ウォーカーフィメティナネ。ウォーカーフィメティサフィメティサー・ロブナーネ。ウォーカーフィメティサー・ロブナーネ。ウォーカーフィメティサー・ロブナーネ。ウォーメティサーネ。ウォーカーフウォーカーフィメティウォーカーフィメティメ Kuminatano na ishirinane ya mwezo wote ule. Au kama hujui tare yako kuzaliwa, ikiwa jinalako alimezina herufi F, O na X. Njia anje pesi kwako kupata pesa, ni kujituma, kuwajibika kwa matendo yako, kwa maana mafanikio kiasiri ya nakuwa yako. Kukosa kwako ni jambula kawaida, na mapingamizi kwako iwe ni changamuto kujituma zaidi na siyo kukatatamaa. Njia nyingine ulionaya kupata pesa ni kuwa unahisia ya thamani. Unajua thamani ya pesa. Unapokuwa unafanya biyashara. Yani biyashara ikudamuni. Unaweza ukamuuzi ya mtu kitu hata kama hakitaki, lakini pia uko vizuri sana katika kuba gain business. Kwa vile, namba hii ni ya ushirika au ushirikiano. Utafanikiwa sana ukiwa shirikisha wenzio katika mambo yako. kamwe usifanye mambo yako peke yako. Hata hivyo, fikra za kutofanikiwa au kuwana wasiwasi kuamba watu atakufikiri yaje, zinaweza kukuzuhia usipata utajiri. Fanya maswala ya kipesa mwezo March, May, July na October. Jaribu sana kuepuka mieza February, April na August. Waliofanikiwa ambao ni mamilione kwa kipengele hiki. Namba moja ni Silvester Stallone au Rambu alizaliwa tarayi ishirinane mwezo tisa muakrufi mtisa rubananne leo tunatembea na elim ya kumiliki pesa tu na Dr Shafi thedon mwanzo mwinga sasa wewe ukisinzia shauri haku sisi tunendelea ba na namba saba ikiwa umezaliwa tarayi saba kumina sita na ishirinatano ya mwezo watuule. au kama hujui itare ya kwa kuzaliwa, ikiwa basi jinalako walimianzia na herufi D, M na V. Wewe ni mtu ambaye, pesa zako upatika na polepole pole na umakini mkubwa. Ili kupata hayo mafanikio ya kipesa, unatakiwa uwe na uwelewa mkubwa katika kutaptajua pesa. Kwa mana kwamba uwe unajua unafanya nini au unataka kufanya shukuli gani katika kutapta pesa. Jambo hilo, dita kusaidia sana katika kujua pesa utazipataaje. Katika utafiti usio rasmi wa mamilioni, uliofanya na daktari shafiti thedon. Ni kuamba hakushangaza sana kuona kuamba wale wote oleosaliwa katika namba saba, wamekuwa ni watu anyuma nyuma tu au ni aibu katika utafaji pesa. Hasa iki zingatia kuamba namba saba ni namba ya kiroho na kimungu na sio ya kijamii, ana sima shafiti thedon. Ukitaka mafanikio ya kipesa ni lazima ue mgunifu. Na utambuzu wa nini unataka? Hali iyo itakuseidia sana kufutia mambo yote ambayo yatakuingizia pesa. Yaweke pembeni. Na kamwe usiaone kabisa yale yote ya kidunia. Ambayo yanaweza kukusababishi ya wewe kupoteza feather hata ziki wakidogo. Tumia mbinu zako na uwelewa wako ambayo umiupata kwa miaka mingi. Ukiwa katika halii. Idako saidi ya sana kweza kupata mafanikio, kwa vile dunia ya sasa ni ya sayansi na teknolojia. Tumi ya uwezo akukatika mambowa, au na utaona mafanikio makubwa. Muda mzuri wa weyokuufanya biashara ni miezi mayi, Julai na Agosti, na miezi mibaya kifedha kwa kuni Januari, Epru na Novemba. Waliofanikio wa ambao ni mamiloni ya kuki pengelihiki. Wakuanza na Karim. アリザリウワタレコミナシタムウゾアネムクルフィメティサー・バナサバー。ウアピリニシニコネル。アリザリウワタレシュリナタノムウゾアネムクルフィメティサー・ラフィニ。ウタトニマドナアリザリウワタレコミナシタムウゾアネムクルフィメティサハムシナナネ。ウアネネウィルス・ミス。アリザリウワタレシュリナタノムウゾアティサマクルフィメティサスティナナネ。ウアタノニエルトニ・ジョン。 Alizaliwa tarayishirinatano mwezo watatu mwa kifungia tisa rubana saba. Wasita ni John F Kennedy Junior. Alizaliwa tarayishirinatano mwezo kumina moja mwa kifungia tisa stini. Wasaba ni David Copperfield alizaliwa tarayikumina sita mwezo tisa mwa kifungia tisa hamsina sita. Wanane ni Nicholas Cage alizaliwa tarayi saba mwezo kwanza. Mwaka elfu maji mia tisa shtinane. Kwa leo nguo yani kuaji hapo. Tukutane tena karibakomendelezo wikitijayo. Unajua nini? Doctor Shafi the Don yanasema, uweze kuibadilisha jana yako kwa sababu tayari imeisha Peter. Ila unaweza kufanya kila jihudi ili kuibadilisha keshoyako kwa kuishi kwa kuitembuani yote yako inataka nini na ueweni nani? Vitugani uvipuge. アサラマレコン。S S